Szorongás a titkon szentimentálistól. Amikor az abortusról beszélünk, az a visszatérő frázis, hogy egy nő elveszti a testéhez való jogát. Elveszti a választáshoz való jogát. A te tested, a te választásod. Ami igaz. Igaz, igaz, igaz. Csak számomra, számomra. Kicsit a csináltassak-e piercinget a köldökömbe, vagy ne, szintjén marad ez a megfogalmazás, összehasonlítva az érzéssel, ami akkor liftezett bennem, amikor egy rajztanárnő személyében megtestesülő hatalom engedélyére álcsingoztam. Hát, hogy az egész kibaszott életed a tét. Csak ha az élet szerepel egy gondolkodás ösztönző sorban, értem, hogy az agyad azonnal ledobódik. Az élet elcsépelt fogalom. Az élet nem túl megfogható. Az élet, az univerzum, a jövő, az idő, azok mik? Élete mindenkinek van és éli. Most szeret élni, más választása nem lévén ahogy mondja az író. És az idő? Úgy rohan az idő. Hova rohan az idő? Ez azt hiszem az összes social média költészetből a kedvencem, mert ugyanannyi értelme van, mint egy kacsámodzsinak. A teljes transzparencia jegyében én magam titkon szentimentális ember vagyok. A szentimentális arra vonatkozik, hogy ha rózsaszín az égen a bárány felhő, lefényképezem. A titkon arra vonatkozik, hogy kifejlesztenék social médiára egy olyan automatikusan működő mesterséges intelligenciát, egy robot érzékelőt, ami blokkolja az összes olyan embert, aki hosszú, érzelmeskedő posztokban beszél, nyilvánosan számára mérföldkőnek minősülő életeseményekről, mint például, hogy a gyereke oldalra fordult a kiságyban. A diplomát értem. Tudod, mennyit kell szopni egy orvostanhallgatónak? Tudod, mekkora dolog kapni egy orvosi diplomát, anélkül, hogy amfetamin függő válna belőled? A házasságot is értem, és szerintem kifejezetten jó ötlet ezt a mérföldkövet megkérdetni Instagramon, mert aztán, amikor tönkre megy, és görgeted a képeidet, lehet csóválni a fejed, hogy jaj, mi történhetett, hol rontottuk el, és hova rohan az idő? De közben értem, nyugi, nyugi. Értem. Tényleg értem, és néha én is belefutok. Megvetem magam, érte? Nem, mert én ezért író vagyok, és a leggyomorforgatóbb központozást, kis és nagy betűket mellőző érzelmes posztom is jobb lesz, mint bárki. Ne gyűlölj, ennél még tudok csúnyábbat mondani. Legfőképp azért vagyok sokkal hitelesebb, mert amikor belőlem egy ilyen kifordul, akkor az annyira elemi, annyira fékezhetetlenül valóságos, fizikailag lehetetlen megakadályozni, hogy megtegyem. Nem a hatásvadászat motiválja, nem könnyeket akarok kifacsarni, nem elhitetni akarok egy képet a világgal. De Ágata, akkor mi motiválja az álszentimentális-szentimentális posztodat? Nagyon egyszerű a válasz. A premenstruációs szindróma. A hormonzavar olyan értelmezhetetlenül érzelmes állapotba húzalozza az agyam, hogy sokszor azt érzem, hogy a legjobb az lenne, ha lekötözném magamat egy székbe, mert minden ajtó, ahova ebben az állapotban benyitok. Állatmenhely, idegesítő posztok, édesség, búkok kommentben, találkozók szervezése, és ezért én valójában megértem a posztot arról is, hogy 567 hetes lett egy csecsemő. Nem tehet róla senki? Ez egy újfajta érzelmi bekötöttség, egy hormoncunami. Én erre, az anyaságra, például ebben a pillanatban nagyon nem vágyom, mert ha a menstruációm előtt, közben és után ennyire rizikós élnem, mi történik majd velem, ha szülök? Mondjuk mi történne az, ami a többi nővel? Megkérdezem mindenről a férjem véleményét? Nem mondom, hogy tudtam csúnyábbat. Ha ez, és csak ez az egy dolog ijesztem meg a gyerekvállalásban, ahhoz is jogom lenne. Mert ez az egy pillanat ezrelék, amikor eldöntöm, mit csinálok az interneten, ez is az életem. Amikor eldöntöm, akarom-e, hogy az agyam, a testem, annak minden részlete, a csípőm, a bőröm, a hajam, a mellem, a melbimbóm, a vaginám megváltozzon. Az alvásom, az evésem, a gyógyszereim, a szexuális életem, a moziba járásom, a tanulmányaim, az utazási szokásaim, a sportjaim, az állattartásom, az alkoholfogyasztásom, a kapcsolódásom az emberekhez, a kapcsolódásom az intézményekhez, az olvasáshoz, az íráshoz. A vágyaim. A vágyaimról nem kérdeznek ugyanis semmit azok az emberek, akik billenteni próbálnak felé, hogy megtartsak egy gyereket, akit nem terveztem megtartani. A vágyaim, ami ők maguk lökik, az én saját gyerekemet, hogy aztán a legfinomabb pszichológiai szelepeken sziszenjen ki, az egymás iránt érzett megvetésünk, az összekötött életünk során, mert egyikünk sem akarta a másikat. Ő nem kérte, én pedig nem tudtam megakadályozni, mert a rendszer nem engedte. Ilyenek a tétek. Amikor Lengyelországban illegálisnak nyilvánítják a magzati rendellenességek miatti abortuszt, amikor az Egyesült Államokban megszűnik az abortuszhoz való jog törvényi védelme, vagy amikor dúródóra a szívhangtörvényért küzd. Ó, és ennél még sokkal nagyobbak. Ez csak olyan titkon szentimentális.